wo shedoën në Muhameden abduhu w rasuluhu amma ba'du i gjithë falëndërim i apsolutit takon vetëm Allahu xhallahu ala për shëndetit tona mushira Allahu te bareke ve taala me kimën e tij çofshim i më të mirën dhe zotëriu në pejgamberin Muhameden sallallahu alaihi wasallam me shoktë të besnik, me familjen e tij të ndershme dhe me gjithë muslimanët të cilët e ndjekëm me të mirë deri në ditën e xhikimit Sondem elayna Allahu Jellalu Ala. Do të flasim për një temë, të cilën e ka thek Allahu Jellalu Ala në librin e tij, dhe Ibn Qayyim al-Jauziyah, hoja i mirënjohur, hoja i cili ka lënë një trashëgimi të madhe tek muslimanat, e ka përmendë këtë meselesë në 3 librat e tij. Në këtë libra që s'e ne kenë para neve, e cila quhet Miftah Darus Saadah qelësi ishtëpi së lumëturis, e ka përmen këtë libër në tarikul hijratejnë, rruga e dy hijreteve, dhe e ka përmen këtë temë në librin me deri gjusë se elikinë, me deri gjusë se elikinë, shkallot e, e lartësimit të njerëzve të devatëshëmë. Qela është këtë temë? Kjo temë është pëse njeri ju banë gjunahë, pëse njeri ju së mundët mi unda gjunahot, pëse njeri ju sa do që më rrinë prej dëvëqëmëris, a rrinë të batit dëvëqëm, e u rrinë gjunahën, se do gjunahën, ka në veri prej mëkatit, mirë po prapë se prapë e banata. Kjo temë është gogja e madhe, është gogja e sikletshme, është gogja me material të madhë, mirë po neve do të mundohemi me lehinë Allahu Tebare Kjovë Teala të, të përmendimi ata që ka përmendimi në kajim e ljëvëzije. Pse me të rajtu kët pëse me folë për këtë tem, gjde njëni prej besimtarve, gjde njëni prej të uzume më të vogël, me uzimin më të imt, e ka këtë brengë. Do e mos, qëna është brenga? Qishë mësë me mod gjuna? Besimtarin e mundon kjo. Besimtarin e mundon. Si do mos, dhe veçanërisht, kur ta ndjeje, shijen e ta gëvallëkut, kur ta shijoje, që qëshë është më kanë pa gjuna, kur t'jetë në disa atmosferat lezëtshme me Allahumë në gjellë vë ala, me i badete, me adhurime, pa gjunahe, këta atmosfera, kur t'i shioje një herë në jetë, ka malë për të gjithmonë. Dhe më dhëmë, i uvzumi majë vogël, ka dëshirë më zë dëbanje gjuna. Mirë po i bënë qëjën me lë gjauzije, edhe Selefi, edhe pinga meri salladharë i sallem në kryje, Na kanë mësua të kundërtën. Na e kanë mësua të kundërtën. Dhe kjo tem i kodit dobi. Dobia e parë është se na mësona dhe edukomi se si mund të sillmë njerëz. Kta e ka punë me al-qaim al-juziyya. Se njëri në Kur'an e zbërthe natyrën njerëzore. Mos kërko për njerëzve me laçë. Mos kërko për njerëz pa xunahe. Mos kërko për njerëzve Atat që ka astisë një u afron atyre. Kjo është e para, pre edukatave. Dë mund t'i emsonë se si njeriju për nga natyra e ti qka është gabimtar, gjunacar, mbrapsh këthejet, shpesh, kjo është e para. Edhe e dyta, a kjo është shumë në nëci, dhe kjo ke nëzitë si i kësa i teme, qële është ajo? Mës dvjere shë e tani një dit për e ditve, edhe me thënë e tëpërove. Që ta shë ki tëpruve, mu dhe më dhënë, hajde gjunahe pak, gjunahe pak, i bane disa, te ube, gjunahe prap te ube, e ajë qka vjenë me të thonë për me të lodhë edhe me të largu për rahmetit Allahu gjellu ala, thotë, bol mo, qka i du do dosh me bome Allahun të bareke vë të ala, vazhdimësi me bol gjunahe dhe vazhdimësi ati mi kërku te ube dhe mundohet me ta hedhë një farë në shpirtin tanë se ti mo, së mund është me folë me Allahun, ti së ta falë me, kjo do më thonë do bia e ditë e cila shumë më nënëci kjo ditë a shumë më nënëci sepse kështu të devjoj njërzit a e dini se Allahu gjellëvala humbjen e shpresës nga mëshira e Allahut e ka trajtu si kufër me thonë dikush musë ma falë ma kjo kufër a, a shëjtani i, i flet njërzve me këta ju flet njërzve me këta A ndajë shumë ranci, në nevdoshta nuk ka mundësimi për mbledh, të gjitha pikat tësa di gat zbërthie i ibn Qayyim el-Jauziye, sepse njeriu bën xuna, mirë po do të, të mundohemi disa proitorë e të tjerat në të ardhmën me lejen e Allahu xhellahu wala, mirë po tema shumë e ndjeshme. Është tema shumë e ndjeshme. Shpesh harna bënë një dialog me vetveten. Do ta shoh nëse si selefi disa proitorë ka përmendur ibn Qayyim el-Jauziye, s'e kaluot Zotin o Zot? A mundesh me madhon mbrojtjen. Mos të baj gjunohe hiç. Edhe do ta shihni çka përgjith di Allahu xhelu ala. Kta siç e thellim mund të me bëj kta. O Zot, s'po duam të gjunoje. Nuk dumë të bëj gjunoja. Jo. Allahu me kudretën e tij dhe absolutizmin e tij e ka caktuar që na me bëj gjunoja vazhdimsi. Edhe do ta shohmë se ai çka se pranon gjunoahin, çka ka në shpirtin e tij për iblisizmit. Veç iblisit pi atëherë moti a dikur, me mija vite kër është ndesh me Allah u njëllu ala deri sot e deri ditën e gjikimit edhe ka me vazhdu me qka, kërë gjazë ku mbo këtë kjo është zullon përmi mua kërë gjazë ku mbo kjo është iblisizmi edhe këto si falë Allah u njëllu ala në momentin që ka e ndjej njëri ju që s'ka gjuna nuk e falë ata Allah u të bareke u e të ala thoti pën qajim el gjauzije do t'i kishmi k E pranën Hoxha, se tema është shumë e ndjeshme. Pse është shumë e ndjeshme? Para se me ju në temët dhe të regojë pëse është shumë e ndjeshme. Kur të i të regojë e i bënë kaimi, dobit se pse Allahue ka bo njëri në gjuna qarë, atë shumë ka dobi në gjuna, sa njëri thotë mirë ko ka me bo. E ka atë të kundërtën kuptimin, të kundërtën nga bumë. Evon qaimi do të tema te per reciklim sepse kur ti permend mi dobit e xunait njeri thot po mir ka na me bo xuna. Amo nuk es kjo. Nuk es kjo. Po es me kuptuar natyron njerzoore dhe se nas mund me pa xuna. Dhe keni me pa se xuna hi xuna hi as i sinum. I sinum. Dhe keni me pa se ibn qaim al-juzije e lidh xuna hin me emrat e Allahut. Me emrat e Allahut. Fillimisht ibn qaim al-juzije E ka por mend se gjunoja ku ka fillua. Ka filluar te Adhemi alayhi salatu was salam. Para kësaj Allahu te bareke ve teali ka thane me laçeve wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ard khalifa. Kujtoje momentin dhe shikone këtu Allahu xhallahu ala. Shikone këtu. Kjo eshte me rëndësish. Kur ta lexon Kur'anin. Kurani te than histori tarshme. Kurani te than histori tarshme edhe të qëtit në për histori, edhe të bjen në kohën tane. Edhe të thotë që i brejti në ku e kije, që i histori në ku përta përraqes, shikoj e rrugën tash, shikoj e rrugën tash. Kujtoj e thotë Allahu kër i tha, me laqeve jam të kryu një kryes tjetër. Jam të ebo khalife, në tokë. Qëka thënë ata? E te gjëalu fija me juf si du fija, wa jes fiku të dhima, wa nahnu nusebbi hu bihamdike, wa nukaddi su lekë i than pse pe krijon një kriesë e çket pse jam tash do ta shoh nën qaimë e zbërthan ku është pse e kanë bopse pse në e lasën i than pse do të krijon një kriesë pse te krijon than një kriesë çka çka ka më bëj para yesfikud dima kamë derd xokin xunoj më të madh ja kanë bërë më xuno apo yesfikud dima dhe e vën fesadin bam fesad me xuno bam fesad me xuno ndërsa na kush na më laçet ndërsa na, i bënkajimi thotë, qëtu ndërsa na, këtu du të mundalë, se qëtu është filimi i këtë probleme, këtu është bërthimi njësë, na, e na thanë me laqët, jena të të madhru të ië, edhe jena të të botë të sbihë, i bënkajimi e lëgjëzije thotë, a i din me laqët këtë e mërë të Allahotë, si dinë, si kanë ditë, i kanë mësu, si kanë ditë, pëse si kan Allahu gjellohala pishkajti ka kriju me lachet prej nurit, prej dritës dhe ka thonë për me lachet laja asunë Allah, si bojnë gjuna Allah u t'hiq pse si bojnë gjuna Allah u t'hiq ato nuk i din do emra të Allah cilën emrë nuk i din të Allah se kanë ditë se prej emrave të Allah u tështë e të wab pëndim pranues, e pranon pëndimi ke qardin nuk e kanë ditë se Allah e ko emrën gafur falës i gjunaheve Nuk e kanë ditë se Allahu xhallahu el-wala ka emrin Ibrahim ravet tje ka Halim, Ibut. Nuk e kanë ditë se Allahu xhallahu ka emrin Afu. Ai çka ta as zgjson gjunoahin, ta fshin krej, sigurisht më më pas bën. Kto si kanë ditë. Çka kanë ditë me laçët, ata e kanë ditë vetë emrat e Allahu xhallahu te kapitë se të kanë të, kan të bajnë me meritën e adhurimit absolut. Andaj çai kan thon, shit kur e kan bë pikën, kan gallzuar shijen. O zot, po nëna tut bë adhurim as një fërgjënoj nuk të bojna. Allahu gjellua tha, inni a'lemu malat a'lemun. Une di atë që ka nuk e dini. Qëla ashtë e që ka nuk e dini? Une tash ka me kryu një kries dhe ka me ja umësu juve një emër timin tjetër. Ka me ja umësu një emër timin tjetër. Ibon Kaimi thotë, për me shfa që Allahu një emër tjetër, e ka qita demin. Edhe neve. Na e na bitë ti. Allahu në ka kryu neve për qka, andaj, ju mundi me paramendue se Allahu sa shumë ka urësit madhe në kryimin ton, kur a i donë në përmet neve me kalzun e emër të vetin. A i dinë saj madhe? Jo ne emër të tanin, jo tanin. Astë kresave, astë pengamerve. Allahu në ka kryu e bitë e ademit me kalzun e emër të vetë. Të dhe nështë ta emër i vetë? Gafur, une fali. Mësë mu kanë gjunahi që shdelke e emën pa. Mësë mu kanë ti që i banë gjunahë qish delë Allahu që janë falës, qish me ta falë kur ti s'ki po kur gjo Allahu ja ka kriju edhe e ka caktu, regjistër ki me bëzë gjunahe deri sa për nga meri sallallahu aleyhi sallem ka thonë hadithën që e kanë zerim anë muslimi le ulem të dhni bu le dheheb Allahu bikum si kur ju të provoni ka orën të fësirë, të provoni edhe pse teksti buk falësht si kur ju mëzë të bëni gjunahe Allahu jë shkatran juve A thë u valë, pëse me na shkatruë Allahu nëse na zbojna gjunaje? A na e dina se zbojmi pa gjunaje? Në tefsirën e aditit ka ardhë që thëtë i bënkajim e lgjozije, se ka përqëllim nëse ju zbojni gjunaje, se ju bani gjunaje, për nëse te ntoni mës me bëjë gjunaje, Allah ju shkatruën. Pse? Se ti të ndesh me atatë që ka Allah e ka sinuhe. E ka dash për ti, ti të gjunajat, a i ka shkryt një bëjë gjunajat. E ko është kuptimi, i Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në mësonën për me më të këti hadithi Mosgaboni mushtiri ju se i një për gjunahe Pse? Se ju shkatronë Allah A e pa, dikush e ka natyr Kjo është iblisizmi Kjo është të njerëzit e gjengë ta Ibu Nkaj me lëgjozije thot kjo hitë të ibadet gjitë shumë Parameno? Kjo s'ka punë me gjahilët Iblisit hitë të ibadet gjitë Thot të si të për gjunahe Ti të adhruhe Allahumë gjellë vaharë shkipo gjuna moti, nuk, je, nuk lemni pa gjuna të veta, jam bilë shetani gjuna të veta, dhe çka dhe del para njerëzë dhe ndijet i pas tërë dhe atatë ndytë, e këto Allahu e urren, këta Allahu e urren, andaj dhe dhe dhe bënkajim e lëgjauzije, prej këti teksti në Kur'an, ku me laqët kanë bërë pytje, dhe prej këti adhithit, na mujna menzirë shumë dobi, prej tyre dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Juhibbu Et tawabin E para për tëre Allahu i don Ata shka pëndohën Hatta innehu min mëhabbeti Lë hum Jefrahu bi tawbeti E hadihim aqdhama Min farahil wahidi Bi rahiletihi Alleti alejha taamuhu Ve sharabuhu Fil ardi Et dëvijet il muhlike Kjo është e para Pse bona gjunahe Pse të i ban gjunahe Pse i ban mëkate Pse së mund është pa gjunahe Hajt provojë Hajt provojë Ibon Kajim e thotë, jo, ja, gjunahe të lojleshme. Një gjunah, me bome të pikë një gjunah, dopsi shë e ki. Sot du shërvatu pra bjenta. Orvatësh, orvatësh, pra bjenta. Orvatësh, përpjekësh, fuqit, duat, pra bjenta. Se, këtë urësit e më loja, shka na shpesher nuk i dina. Shë nuk i dina. Ibon Kajim e lë gjëvzina, na imësonë dhe i kanë ditë Selefi. Selefi, deri sa kanë shku shumë largë, Kanë thonë, sa gjunahje, ka shtie, birën, ademi, gjennet, e sa vej pra e mire ka fud në zjarë. Qëtë i ka në shirë ato puntë? Jo sigur të nejëve. E para, projtyre, Allahu i do ata që ka pëndohën. E përmi i dasht ata që ka pëndohën, duhet me bëjë gjunahe. Se përmi i dasht pënduarin, a i qëshë më pëndu pa gjunah? Du me bëjë gjunah, që më pënduhe. Deri sa thotë, qatë shumë e dën pëndimin, Gëzojt. A ndi saktë? Jo edini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nevenai be do shembuj ato jo që janë në realitet hak çat shumë. Patan pa edhe më mënalt. Allahu celle jalala shembull i më lart. Mirpo po neve me kuptuar çka ka thonë? Ka thonë Allahu, la ilahu. Çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? La ilahu. Ka thonë vërtet Allahu. Gëzojt me pendimin e njanit për juve. Sikush si kur shembulja ti cili ka mbet me devën e ti, ku e ka ushqimin, pijen e ti dhe valigjet e ti, tjetës. Edhe bje me flethe dhe i hik devja. Qa i hik? I hik i eta. Mitë diskretire, s'ka. Pa buk, pa uj. Vdekja sigurët. Para me ndoje, tu ushtri me vdek, do më adonë me hum shprejësën për jetë. Pa mandonë nëse smuni para me paramendukta, paramendonë të uzhit njëri në në deti me vdek. Çka kur kush midis natës, errësira e natë, edhe ti jet uzhit midis detit dhe çfarë kërkesë ke me të pshitu dikush? Po më bëu me të pshitu dikush? Sa gzohesh? Pafund gzohesh. Thot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gzohta la më shumë kur njëri prej uve pijhonohet pe dogut. Kjo është prej ulësive të para. Dhe më dhënë, Allah u gjellu ala, ne i ka caktu gjunahin që të gëzohet kër pëndomi. Gëzohet, kër pëndomet Allah u te bareke vë te ala. Edhe kër të pëndosh dush me ndjek ta, Allah është të gëzutash. Allah është të gëzut se une, e bëna një gjuna, po ta shëm të pëndua e është të gëzue. I përnë, ka ime lë gjauzije, thot, që i gëzimi zotit, nëse për nime ashtobja e sakt, që i pendimi robit. Qish, e parmenë ma vonë, se e, e një njëriju kur banë tobe një gëzim që i thotë më konë të fluturoj. Për e gëzimit ma. Masë gjunajt. Jo masë gjunajt, masë tobes. Gjunaj, ja thenë të gjithë të kërënarit, pas të i tobeja e fladit me një fladitje, e kjo është të kjo fladitja për qajtë është prej gjurënve të gëzimit Allahot. Allahot kur gëzot me një rob, ja shion edhe ati këtë e Allahu gjellora e ka bo këta për gjunajt, mësë mu më konë gjunajt, kitë këto procese s'kanë mundës i mu bo, po. kjo e para e dita thotë, se Allahu te bare kjo e te ala për shkak se e dën të uben e ka caktu gjunajn i thojnë kësoj mesejle e sebeb o lmu sebeb për mu djeg dyqka duhet me posë zjarë, për me ujit di shka dhe me lag du të me pos uj, për me ther di shka du të me pos thik. I thojnë kësa i mesele, e sebeb vol mu sebeb, për me e bo lakështim, djegjen, flakrimin, duhet sebebi. Mirë, qëfar sebebi duhet që Allah u mëgëzue, qëfar sebebi duhet, duhet taubja. Po taubja, qëfar sebebi di duhet, i duhet gjunaj. Të janë të rënditura. Tha të të përshkak se Allah u e donkëta, e ka caktue. Bancuna vjen tobja e mas tobës un egzona. Do von Allahu xhellahu wala nuk e ka takturasisht xhunoj. Kjo e para. E e dyta. E treta, thot se Allahu xhellahu wala i hub an yatafaddal alehim wi yutim alehim ni'amahu wi yurihim mawaqi'a birrihi wi karamihi. Thot Allahu për cilësive të tij e ka se don më oprmen robve nimetat don më ushërojuni metët don më u kallosun jam më i miri te barek o taala kta çu çe bën kur njer i bën gjuna allah o jella wali thot bën s'ka problem prapun e të pranoj bën gjuna un e prat pranoj kë çka është ban zulom un e prap pranoj ti çka ndjen ke rast kuraj tot a e di se çto kit çto mimia me miliona gjuna që e ke bë, s'ka problem ke i tham doti pranu ja do ti fal hin xhennet në Sa e do t'i allohën këtë rast? Nuk pra, paramendohet. Sa e do njëri, kur dikush pi njërzve, kries me kries, ka bo gabim, edhe i thot tamam, hala dhe kije. Qëka më djenë, a i tjetëri? Shkrijët, kur ti i bo gabim dikujna, thmi, prind, bashkërët me bashkërëte, eksomerat, mikë me mikë, vla me vla, kur i gabon di shka, i gabu rranë. Sa e ndjenë i vramit, familjat vramit, kur t'ja fale, Shë hajë ndjenë, kush është në këtë rast i madhi? Kishka ja falë, të falë të ki. Në këtë rast, ki i falë ti ndjejet i vogël, dhe këtë shka ja ka falë e sheft madhë. Allahu u gjellu ala, për me të regu që ta, ja ka caktu birit të dhej me gjunahin. Për me ka du si johë, mun jam maj madhi. Banë sa du gjunahin. Dhe i bën kaimi ka për përmendë se, për i rahmetit të Allahu u gjellu ala, është se Allahu ja ka zgjeru njerit atmosfer Kur ti më shëjlësh me më bëgjëna, shka banë allahu, thot, ti vazhdojnë të rahmet e zemrës, ti jep ushqim, ti jep pije, tarun që të cijën, kur kusht të përzijët, vazhdojnë me ti dham një metët, të të banë gjënë hajde, edhe në fund që ka thot, e felaj e tu bune ilë allahu, asë po përndohështë allahu, këta kusht të banë ti? Kusht të banë ti me thonë, sot dush gëbën dhejmeje, Shkelem se në fundë kitë halal i kipi muhe Këta dovesh në dëni Këta ka njerëzi Sigur pengamerit sallallallisallem Mirë po prapë se prapë Gjitha jo mëshirë e pengamerit është një grimcë për grimcëm e të mëshirës Allahu gjellë vë ala Hada të të dhe mënkajim e lë gjëvzije Allahu te barek jo vëtë ala E dënë me ja përmen në robit Se une jam i madhi Une fali dhe mëshira e ma shumë i madhe Për me përmen që ta Duhet me eg Për këtë të arsye bën në xhonë. Mirbeqaimul jawziyda ta përmendë më vonë se këto vlen vetëm për ata që kanë penduar. Që vlen vetëm për ata që kanë penduar. Ata që kanë shka spenduar dhe shkatrorën. Ata që kanë shka spenduar, shkatrorën. Mirpo ai që kanë penduar për xhonait. Derisa imam negoiu ka thënë njeriu të mundë të mindul 100 herë në ditë me boni xhonë edhe me 100 tobe, edhe 100 herë ka gzuar Allahun xhelalu veala. A shejtani çka tenton me thonë një qinë gjunaj e kimo sot as dë vend marë për Allah u gjellë vana edhe shpesh herë shejtani neve kër bojna gjunaj gjënjoni banë gjunaj, gjënjoni si të ndjejsh dikan, që si do më të ushtir se ajë zë banë gjunaj, dije se ka iblisizm si doje ajë me të kazu e përsi dhe ti se je majullë se ajë, dije se ajë ka problemet vetën njëti me ta, kjo, kjo është regull, thek neve, regull këtë bojna gjunaj këtë, këtë, këtë, k nuk ëban me ndje se ti apo nuk ëban me ju bo i sharet të tjere, unë e zbaj gjuna ju e kini hangërt ju ini ato gjuna qartë, ato është ka ban një gjuna Allahu, u gjellës juven mare, kështu me ratë edhe une nuk jam për asaj kategorie kështu nuk ban me le ju njës me menu për neve jo, jo, jo, bashkë na bojmë gjuna po shka thojna elhamdulillah që Allahu u gjellëval i ka përte të mdoja mulesat të mdoja edhe Rina rahat me njënë i tjetërë, nëse për ndryshë, me ba Allah o me i grisë përdët, asë njoni me njënë nuk bësë që ishët. Që ka thonë ki, hoja, i madhë dhe kolosë, i dije se me në qajim el-gjauzije, dhe këtu të kjo mesejle thotë, wa hake ba'du l-arifine ennehu kalë, tuftu fi lejletin më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është transmitun nga disa prej adhuruzve dhe djetarve dhe Allahu u gjellu ala se kanë thonë kështu. Dhe këtu Ibn Kajim e Gjozie nuk e ka përmen emrën e këti hoqës që e ka bo këtë mesele dhe ka bo këtë dua, nërsa këtë dua e ka bo Ibrahim Ibn Edhem. Ibrahim Ibn Edhem. Thot Ibrahim Ibn Edhem kam qenë një dit në qabe. Ka posë shi të madhë edhe akon natë e erët. Dhe deri sa u shprastot ta vafi, me ta veç vetë fot dhe ai lutta Allahun i do e ka lutta Allahun xhela me za prej dhimbtes çai ga thon Allahumma asimni hatta la a'sik kjo ka thon o zot mbrojum dhe pengojum prej gjunoheve derisa te mri me nje shkoc te baje gjuna hiç qe era kërkesa mos te baje gjuna hiç fot fehatfa bi hatif me ard nje za dhe mfa Entë të selu një l'ismetë Wa kullu i badi Je selu në një l'ismetë Ti po më kërkonë muë Me të dhonë mbrojtjenë mësë me bëgjënahe Dhe ketë rafë të me thojnë O Zotë ma mundëso mësë me bëgjënahe Aka na kjo kërkesë e kejde? E kejde, është Kërko është dhë më bëgjënahe Qaj dha Allah u gjellu ala Si e mësoj me ketë mesajtë të madhë I dha Fe i dha Asamtum Fe alama i tha mesajji Allah u gjellë vë ala nëse juve Europë të mi ja u mundësoj mësë me mbo gjunahe kujtë mi a përmenu në mira të mirat e mija edhe kanë me falune kanë me fal ti po do mësë me bo gjunah ti po do mësë me bo gjunah ti ju kitë po do një mësë me bo gjunahe e kanë me falune pas taj e shikoni Për me të reguë Allahu emrën e ti falës, Allahu në ka dhonë dhe në ka registruë dhe në ka cektu me bëhe gjunahë. Andaj thot Ibn Qajim el Gjozije, se kjo është prej hikmetëve të Allahu të barëke vëtë ala, dhe thot Allahu gjellë vë ala, se nuk e gjëziston krijesë prej njerëzë e cila nuk i banë gabim dhe mëkatë. Allahu të barëke vëtë ala. Prej, Urtsive të gjenahit është se ennehu subhanahu ju arrifu ibadahu izzahu fi qadaihi wa qadarihi wa nufudhi meshiatihi wa jarajani i hikmetihi Prej dobive të gjenahit ma në mënëta Këtu Allahu gjellëvala e të regon fëqinë ti Këtë njerës dojnë mësë me më bo gjenah Këtë njerës dojnë mësë me më bo Allahu të mëkat Allahu thotë në përmjet asaj se së, së në lepa gjenah që të regon thëtë nga të regonë se ajo shka une shkruj, ajo ndodh, ajo dëshira ajo të zëndodh. Ju arrifu i bedehu i zëtë e kadai. Allahu në emsonë se une jam a i cilje vendosi, jo ti. Ti nuk i a i cilje vendosi. Allahu përshemë, kur donë detin me lanë të qetë, e le të qetë. Kur donë me, me i donë vrull, e banë tsunami. Kur, qka doja i banë? Qëka të dëshiroj e të vare kjo e të ala? Ando ju e dini se kitë kjo fejë, që që ka emnin? Islam. Më bërkëthim, më bukëfal, që ka i bje? Në nështrim. Në nështrim. Vesh më në nështru, s'ka tjetër. Në nështroj ju se skitin në fëqin të ta në kur gjo. As islami jotë nuk është aftësie jotëja. Ha e dini sa intelektuali ka me të qafirë, sa filozofi ka me të qafir sa ka o njërës në të cilat nuk e kanë mendjen e Aristotelit, asë nuk e kanë fuqien e Platonit, asë nuk e kanë zëgjuarësien e shumë për i filozofave të kësa i bote, mirë po të shka, janë me zemra matë pastra dhe me shpirt matë kristalt dhe e dojnë Allahun Gjellewala dhe sa bedevi ju e pranur islamin dhe sa intelektuali me kravat e me honë Allahun atë dit. Kjo të që kallë zonë? Kjo të regonë se Izzetullahi, Gjerajani qaderi hi A riel zhmoria ka dairit te ti. Ai arriet ka dairin çdoj, e çarkullon çdoj, jo na çdoj na. Ende kjo neve shpes harr na ban mos me kuptue sendet. Na ban shpesh. Her. Pse njerëz nuk drejtohen, pse njeri nuk përmirësohen, pse njeri nuk guzohen. Ju edini se kit kjo është nën pushtetin e Zotit. Kur jo nuk i dherat timi pushtetin. Ka than Allahu te bareke ve teala en sura Hud, "Welo sha'a rabbuka". Nëse kish dash, Zoti jot La këta nase gjithëan. Kish më uzu njerëzit krejt. Kish më uzu njerëzit krejt apo? Mir po sikao uzu. Pse e tregon Allahu pushtetin e tina? Edhe pse kjo është prej brendish që e ka njerëzit, prej brendish që e ka njerëzit. Andaj kur neve bënë axuna e kuptojnë se suni dal në aty prej pushtetit. Do caktimi i tij ndodh demos. prej Dobive të gjënojt është se enëhu ju arrifu l'abd haqet e hu ila hifdhihi l'ahu wa maunët i hi wa sëjanët i hi wa enëhu kelwalidit tëfl fi haqet i hi ila menjahfadhu hu fa të prej dobive të gjënojt është sa dhu gjëllë gjëlelu jaban mësim robit të ti se ti duhet dikush shkatrun se me ba me të lan në vedetën tane ti shkep është prej gjënojtë Kush është ta i cilë tije tja puqime, lanë gjunajnë që të tërkurele? Allah. Kur të le me bëjë gjunajnë, çka ka bëjë? Allah, kur të gjo nuk ka bëjë se ti ka morë? E ka morë brojtë në vërë dhe të kashlu tije. Ha, pravoje. Pravoje që ka bëjë banë. Edhe shka, zhjitë në gjunajnë. Andaj për nga merë, alë sëram, për i doa dhe që i ka bëjë, ka përmim mën kajimi. E ka përmim për i doa dhe La të kilni ila nefsi të tërfët e ajin. O Zotë mos umlenë më bështetjën e vetëve të si me sa. Nisahat? Me, me të lan nisahat mbrojtjën të anë të i vdes. Me të thonë tije, këshim mos haro zemën me e re. Qa ban? Këshim mos haro. Di minuta i ki. Di minuta koncentroj u mirë, zemëna jo të është ndorën të anë. Ti ki me u mirë me rahjen e saj. Qa ban? Ki me harua. Kime arruë, së në kime mujtë me kontroluë, për paramenon gjithë këto punë të qka i ban, edhe gjithë ato puna i qka i ban me tije. Ti angazhojsh me punë të tua, a i ti krinë qarkullimet dhe operacionet për në tije. Ti rrënë si, ti rrënë vesht, ti rrënë, gjdo se në të rrënë, te vare kjo vëtja ala. Kjo kalë zonë qka? Gjunahit kalë zonë se ti e i nevojshën për Allahën. Thotë qikur fmija që jeshtë i nevojshën pë Fmiën, me lanë vetë, që ka banë? Drejtët e zarbi, drejtët e rriman, drejtët e fraptohet, dikun, apo? Nuk, nuk e në djenë që i kamera poshtë. Që ka duhet? E ka nana ose baba, ose familjarë. Pse? Se e dië se kisa të ditë që ka të banë. Kështu është një riu me Zotin e Tina. Me ba me lanë Allahu në mbrojtjen e ti, nuk i ndahë gjunaajt. Mirë ba Allahu në përmjë gjunaajt, a përmjën gjunaajt i dhe të të, اذا دي مقيما الجوزيه سكيوش براي دوبي في ت جونو اي براي تيره هوس انه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو اعظم اسباب السعاده الله من استعادته واستعانته من شر نفسي وكيد عدوه ومن انواع الدعاء وتضرع والابتهال والانابه والفاقه والمحبه والرجاء والخوف جت كتو دوبي كابرمين ت كيو دوبيا في جونو اي براي مكاتيت Shiko, gjithmonë kur ban gjuno, kta po i them kështu pa pa diskutum. Gjithmonë kur ban gjuno, edhe pasajt pendohesh, shikoj çeto mush mi gjejt. Ese an urcit e Zotit. Thot prej dobijve të gjunoave, është se Allahu ja mundson robët shkallët e lumturisë. Shkallët e lumturisë nëpërmes gjunoave. Se si, thot kur ban gjunoa është ti me kërku mbrojtje prej Allahot. E u dhu billah i me në shëtanë rëgjim. Kjo është e para. E këta Allah o edhe. Momendin e barë thu, dhu e u dhu billah. Qabana. Kjo e u dhu billah jotja, është sinimi joti, sinimi Allahot dhe lumëtëria jote. Se më konë së thue. Nuk më konë nuk thue. E të tëra, isti anët i hi. I thu, o zotë, ndihë mon milan këta sënë e vetë sënë i lo. Më më tërheq Thmoj, që ka përnë sufjanë thauri, prej dopsi se njeri ju të është se Allah ja ka ndalu shikimin haram, pi po pa e shiku pak me tsepi në shtirit ajsele, da dopsi. E Allah u gjellewala është aji cili mundet me të arrujt shikimin. Mi thonë, o Zot, une me mblon vet mua, une nuk ngina, une nuk ngopna, une nuk gdimu frie, se jam qasin atire, po e sta i dhubike, e sta i nubike, kërkoj mbrojtje dhe kërkoj të mërua është se une Kjo është prej dobive. Kjetra, mi shërri në fësi, kërkon mbrojtje prej Allahot prej shërri të vedvetes. Thu, o Zotu, në kam shërri mënajna, a dojrujim. Kjetra, kejdi aduhi, e i kërkon Allahot mbrojtje me trujt prej armikut të tanë. A së nalet. Para mendon, i mënka i me lëgjëzije, më vënë e përmend, interesantët është me i blisin. Sa për nga meri ka kaluë, e i blisi ka pospun me ta. Sa, so, krete Sa djetari, sa muslimani, sa takvalia, sa njeri devotshëm, sa, sa njeri ka hingë në net, në përmjetë durve të pengamerve, shetani i kanë hikë ato, dhe prapë se prapë sot menejva ja, petë se ka u shprejësën. Ta ma më thotë të do kënë shku, që të shkajnë dhimo? Ana pak më ra në u shprejësën. Ja, besë batë mo, zvjenë mo krenarije muslimanve. Vjenë, valahi vjenë, dhe do e mos ka me arda, ja. Ana nuk duhet një u shprejësat. Ivon Kajmal Jauzi that prej dobives së sjitanit as çkjo. Çkjo. Sa ai me 1 vit, ka punë me vit atë admi, i hiki njerës, domos ska ska pas sukses me to, apo s ka dorzuat. Nuk dorzohat. Ena pse dorzohomi shpejt, ai kushtym e vogjuna do mu dorzu, thatë dorzoi u mot. Ai e ka të çollën do dorzoi ti i hexuna çar. Ti je i prish, nuk ban me Allah unje lavala. Ja. Tere sa thot e pengon Robin Mufal, thatë ti kimufal. Nafile po folli, por false po fol. I thot tyk i mu fal. Tykimi lexo Kur'an derisa xhonatash deri te Kur'an kujko ngjëto. E jo shkon. U shkon se shkon ndryshe. A dhe thot, "Për i dobive të xhonait, ojse e shtin robën me kërku mbrojtje prej shejtanit dhe kurthit të tij." Dhe shtin robën me i vao lloj-lloj duaje. Robi çka bën? E lut Allahun xhelalu ala pasit që të bëj xhonat. O Zot falm, o Zot mo nuk e baj o Zotë kështu, o Zotë ashtu. Kitë kjo është prej pasojave dhe rezultateve të gjënave dhe taupës. Prej tërë është el inabe, këthimi ka Zotëi. Ajo e dinë se këthimin Allahu e dëmë? Me shkuka Allahu të barëke, uve të ala. Prej tërë e l-faqa, mi të regu Allahu të varëfëri. Mi thani jam i varëfër. Janë fukara, ka thënë Allahu të barëke, uve të ala, ja e juha nësë, entëmul fukara, u ila Allah, vallahu hua l-gani O ju njerës, ju i një fukara për Allahën, ajo është i pasur. Ajo është i pasur, nëjna fukara. Aji dinë së ajna fukara? Shejkhull Islamim të imi e thotë, krijimi i bive të ademit është për mi u treguve është një sendë. Se ju i një fukara, ajo është i pasur. Edhe gjuna ojnë është për të tëre. Për me të kadzu se ti e fakir, ajo është gani. Ajo është i pasur, ti e i varfur. Aji dinë së të qetush por jash sporjashtohet njeri pe varfërisë. Edhe ato çka i kanë me miliardën banka, çka kanë? Tu të çpi hupin. Kjo është varfëri. Tu të ç. A ki po po solli çka bojn? A ka punë? Mira. Friksohet me than alhamdulillah ose kam, pse? Se tu të pe varfërisë, se di nesër çka ndodh. E se di nesër çka ndodh këna varfëri. E besimtari çka thot? Besimtari e fiton një lloj pavarësië kur beson në kaderin e Allah fatë unë jam rabin njët pasurit pa fund që ka ndodh në esër e di aj e aj e di mas mirti s'kam nevoj në më përzin në ta prej kaderit Allahu të bareke anaj këthimi ka Allahu dhe varfuria wal mehabbeti wal rajai wal khauf të ashton dëshurien dhe Allah të ashton shpresen dhe Allah dhe i tutesh Allah këtë janë sinime Allahute, me i tutë Allah me dashtë Allahun dhe me shpresun ta se ndoshtë asë ta fal ka drejtë mësë me ta fal e donë mëse ta fal edhe shpreson me ta fal kretë këto i donë Allahu e lusim Allahu që Allahu te bareke gjdo gjuna shka e bojnë Allahu me në mundësu me njëherën me pasu me taube dhe me në ishlyje të gjitha gjuna a gjuna e kena sa të dush gjuna e kena sa të dush pasaj thot Allahu te bareke vë të ala e ban robin me ndije knatsien dhe lezetin dhe ngratsien e pendimit dhe kjo thot e ka rezultue ajetin Allahu gjelo kjo e ka sila ajetin Allahu të barëke vëtala inna Allah ju hibbut të wabin mësë më mu kanë gjunahi që gi ajet që kalip që li i shkonë kuptimi që ti ajetit Allahu i dëna të shka pendohen mësë më, më e gëzistu gjunahi s'ka Kanë me dashtë, të dhe të uabinë, të dhe pe... njësë të pëndonë. Pënduesit, i donë Allah, për pe... për piçkajt janë pëndu, për gjunaet. Dhe këtu, a kjo pre krejt të dobive, qëka i ka përmenë, për përmendimin tëmë, ju munim ju këti librës, dhe munim me pëllqi, qëka të donim me pëllqi. Përmendimin tëmë, kjo tashë qëka e përmenë, është prej kaimakit dhe ajkë Kjo është lezetë le i lezetënë. Kjo është edukimi dhe edukimi. Tërbija majë maësë se kjo është kjo e përmejnë tashë, s'ka. Si kur na ta të afutë në të shketë, veç shketë, në shpirtat tonë, në mendjet tonë, në trupin tonë, nuk në duhet që të shka. Nuk në duhet që të shka. Si shka të dhëtë. Fë kemë bejne ibadetin mudillin sahibuha ala rabbihi bi ibadeti. Do të mundona me lezu kromplet tekstin. Pari madhë Ajo e dini se që këtë Libër që ka e kam për para vetit? Iben Kajime e dini ku e ka shkujt këta? E përmenëm në biografi në Iben Kajime e Lgjauzije, se Libërat matë mira i ka shkujt pa referenza, veç me lapsëve dhe me fletore. Një, kjo është njona për tëre. Qelsi i shtëpi së lumëturis. Këtë Libër e ka shkujt në qabëve. Në qabëve e ka shkujt. Dhe thotë nuk kam pas me veti, vetëm se lapsëve me fletore. Dhe e kumlu të allohën dhe të kështu. E kumlu të allohën ozot qelmi dyrë të rahmeti dhe të dijes. Dhe ka dal ki liber. Kjo pri librave matë gjigantë të i përnë kajimit, pas me deri gjusë selikim. Se me deri gjusë selikim, është liber i shka nuk diqish me me, me cilësua. është liber i shka djetarët, jam bloku para ati liberit. Me deri gjusë selikim. Këtu që ka thot? Thot, fë kembejnë ibadetin mudillun sahibuha ala rabbihi bi ibadeti sa ibadeti që bëhot për ibadet gjijot me kam kapun, me ibadet gjijon me adhurusin, me ta shka agjëran jebzeqat, ban na file urdon të mirë, dalon nga e keqja ban bun të mira, që ka thot fë kembejnë ibadetin që ta shka me krahasue gjunacharin me kam, me ibadet gjijon që ka nuk e ka kuptu esensën e krimit esensën e krimit gjuna qari dhe i badet gjiju shikone, thot sa i badet gjiju ja përmenjë Allahut i badetin e vet deri sa thot edhe nese nuk e shprej me gjuh ha pa thot shka, unë jam të fal nuk baj gjuna, a gjeroj jap zëqat jap sadaka, jam i mirë se jam si tjerdë, kësht ka përmenjë shka thot shemi khimbi enfihi e ka që hundë se kja është ibaditëgjë i malë. Shemik, shkone, rëzik i malë. Me ibadet shkatronaj, iblisi, nëse nuk e kupton esenës e në gjunahit. Paz e dhëtë, kullëma talëbe minhu e usafë el abdi, këtë këtë fjalë me shkujtë malë tanë pak i shkanë, kullëma talëbe minhu e usafë el abdi, kamët suërë të tilke lë a'melif i nëfësihi, fë haqëbet anë ma'budihi wa ilahihi. La ilaha illallah Thot sëherë që Allahu i lip Cilësit e robit të që ki i badegji Dallin për para Fotografit e i badeteve Të vetja e ti Edhe nuk e lojnë me kalzu Ku ashtë robria e këti njëriut me Allah Shikone Allahu zhënjonit për neve në thot Hajta kshiri, ku e ki i robrije në teme Ku i i rob në i meje Ku i thiti për muë Ku i në nëshmu të i për muë Kuj e përçmu, kuj e ki shkel vetëm për muet ti. Qka ban? Ska kërkom. Se vebrat e mira qatë kanë bauti, kanë bauti mundje i madhë. Allahu për kundra zi, a i do mundjeti i voglë ti ndjejsh i madhë. A shikone? A shikone se këtu se lefi kanë thanë, sa gjuna e ka shti robin në gjennet, e sa vebrat e mira e ka në shti njërin në gjennet. Kjo e rëziksh me vlezër. Këta muslimani du të me shkulli. Qëtë i bën ka i vazhdanë dhe, vazhdan dhe thotë amma abudihi vë ilahihi veprat e ti nuk e lajnë me shiju e zotin e vetë që ka do me thonë ju e dini se adhërim që ka do me thonë e kena mojt në një ders që ka do me thonë ilah ilah do me thonë aj para të cilit ti e hunq kryen edhe nuk e qon heq edhe i thutë qka të thuisht ti unë së foli qka të kërkojsh prej mu e kërejti baj dëshirat e mija i shkeli dëshirat e tua janë primare kjo është robë thot veprat ibadetet celojn me pa Allahu keto. Pastaj thot wa baina ibadatin man qad kasara dhul qalbehu kull al kasr. E para mendoje një ibadet tjetër, të një ibadexhiu tjetër, i cili s'ka shumë pun, mirë, por kur kabo xuna është pendu, pendimi çka është? Ibadet. Pendimi është ibadet. Argument? Ai din argumenti se pendimi është ibadet. Ka thënë Allahu të barëke wa ta'ala, ja e juhel le dhine amenu, tubu ila Allahi taubet të nësuha. O ju besu, Urder, asht, të së të këni besu, pendohni, ha, urdhër, urdhër, i badet, pendohni ta Allah me një pendim të sinqirt, i badet, shikon e dhotë, para me ndonën këtë i badetin tjetër, së ashtë ti gjuna qarit, kesera dhullu kalbehu kullel keser, ja ka thy zemrën, po shtërsimik me thimjen matë madhe, Gjonahi, që e ka banë, ja ka thijë zemë në këjtë. I vjenë marë prejë Allahu u Gjellu, ola zë dhime që u krienë. Qëta e do Allahu u Gjellu, qëta e falë Allahu Tebareki wa ta'ala, se tiki u lë krienë. Pasaj dhëtë, wa ahraqa ma fihi minë rruunati, wal hamakati, wal khajalatë. Gjonahi, ja ka thijë, ahmaq lëkun, bujda dhe lëkun, fantazijatë. Qëta ma më fantazijë? Kishë përson e punë të tua me hinë gjenn A dini rasonatin që ka dhënë më imam, imam Hakim i hadithit nga pejgamberi sa selam, 500 vjet ibadet. 500 vite ibadet ka hëngur dhe shega dhe ujë. Shega dhe ujë. Dhe kur ka shkurtuaj Allah u gjell laule ka thënë oz zotin me veprat për për e mia. Hajta të provojna. Të provojna. Tha a do më shtimë rahmetin tam? Jo me punët e mia. Me punët e tua smunësh. Muj. Hajta të provojna. Çitni nisiçtu edhe çitnia 500 vjet adhurim. Pas 100 vjet pas shihni vetë atë sajan hiç pa unal veçandoren syri syri shqipta posht u randuaj edhe i tha për zjarr apo shtenë ta me rahmetin ta foto me rahmetin ta mëse në komunë është ndrishe se, se pabijati jone është jonaçar andaj thot junoi ja dieg këto krenaria të dyta skam mu krenuaj pasaj thot fa hu la yara nafsehu illa musian shkruani këto vallahi shkruani edhe çdo mëngjes çoh shpej gumit lexoja. Edhe çdo mbrami e le lexoja. Thot ki gjunaçar, nuk e she vetën e vet vetëm se keçbërës. Unë jam të bëk këtskan bakt me postosur teatrin, me nënçmu teatrin kam probleme të mia. Pastaj thot, kemela kemela ya rabe illa muhsinan, sikur që Zoti në ti nuk e she vetëm se bamirës. Shkoma mirë se më pa po vetën këçbërës e Zot i bamirës. Kur njeriu ban i badet edhe e shej i badetin e vet se shër zotin e ti. Andaj me deri gjusë se likin është libra me madhe i bën kajimit, me madhe se kjo. A i dini pëse? Se atje ka diskutu një temë shumë matë madhe. Cële ashtë e temë? Kur ta adhurojsh, Allah, kanë dush me shikue? Adhurimin tanë, a ta adhurumin? Kanë, që ti ki morë të këbirë. Allahu akbar. Qaj doba i do badet. Tash, ku je koncentruti? A një badet? A të, të ajë qka është që i t'i boj badet, kuina? Si t'koncentro është një badet e haron kanë ati që i t'i boj badet edhe mirë është me veprat e tua sa mirë jam t'i qudurë, sa mirë jam dhrejtu sa mirë jam të rërë rëku faktik ishtë ishtë t'i shiku vetën Allah u donë me shiku atë edhe pje dot, e shikon vetë vetën këtë gjëborës e shë zotin e ti bëmirës zotin është bëmirësi, absolut pas e thotë فهو لا يرضى أن يرى نفسه طرفة عين، قد كسر ازدراؤه على نفسه قلب، وذلل لسانه وجوارحه، وطأطأ منه ما ارتفع من غيره، فقلبه واقف بين يدي ربه، وقوف ناكس الرأس، خاشئاً غاضي البصر، خاشئ الصوت، هادئ الحركات، قد سجد بين يدي سجدة إلى الممات، Falëllë, nëse nuk do të ishte nga fruta e atij fatit dhe fatit, vetëm kjo vetëm do të mjaftonte me hikmëri, Allahu është i mjaftuar. Kjo e përfundon fjalën, Allahu të qofë në ndihmë. Kjo është për fjalët që e kombato me qaim el jozije mtmira. Thot, fot kijëna çari, krasim matiba deji un shka krenovot. Thot, ki nuk jalejon vetes vetëm se të poshtërsojmë pa veten, gjua e tij është e ulur. Shpirti ti ti Thot, hua, bejne, i tij dhe gjymtyrët e tij janë të poshtërsuame. Thot qalbuhu waqifun baina yaday rabbi. Zaimratina është para Zotit vet dridhet, dridhet, vazhdimisht dridhet, se çka ka më bëva me, me këto gjërat e mia. Para mendonin i njeri këtë me këtë cilësi. Ashton, shton. A të pse kena vakte më mort me të tjerë, se e kena kaluar kishe e kena kaluar testin, edhe na ti kish të tjerë çka janë ndobur. Vakifun bejna i edhe i rabbe Menet para Allahu te bareke I trishtum, i frikso Pa ka me të falë Para me ndohë Allahu me qëti në gjëhenem tije A ti ki këshirë tjertë me nëndëshmim Qa fitove? Qa fitove? A edhe në hadithin e muflisit Dështumit A ti cili ka falimentu Vjen me namaz, me agjerim, me zëqat, me haq Edhe jamohrin tjertë i badetet Allahu në arrujt Allahu në arrujt nga meshtrimi dhe vetë mashtrimi. Pas të e thëtë, u u kofë e në këj se rrasë, thëtë vazhë dhemi shpirti ti është me kokë të ullur, para dhau të bareke, u e te ala, khashian, khabë, thëtë i frikësum, i ullur, i për ullur, pas të e thëtë, ta të amin hu mërtefa amin ghejrihi, thëtë gjdo sen është e nënqmume, jo si të tjerët, e sëtë shikohen të ngritur. A e dini për nga mer Ta ta ta ara se hu Leka ta ta ara se hu Hatta Nezela tahtel himar Sallallahu aleyhi sallam Kure ka shliru me i kënë Shikone se këtu është ajo madhështia Kure ka shliru me i kënë Thojnë sahabët Ta ta ara se hu e ka u lë kokën Ska hi e si në në qëmum Qyliru ska hi Qyliru së ka shliru venin Ka hi e dhe e ka ullë kokën, dhe i sa thojnë, e ullë i kokën ma poshë se gomarë i ti. Muni me para me ndu s'kenon? Me gomarë ka hi? E ka ullë qatë shumë kokën? Pikuina, tërë pizotit tina. Ka dasht me shkoqë dhe me shkullë gjithë dhe farë të krenarijës. Nga një punë me bo, një vejë për dvogel me bo, një një bëmirësi dikujt me abo, një zgjatë me dorës me abo, haa, Edhe kur t'formim ata, çka vajna? Ja, e di ti, qmirat e mia ndaj tie. Djua jone thot këta, i thonë ata, ti e di çka kumboone. Po Allahu, çka ka voti? Çka ka voti? Çs të ka dhënë? Çs ka dhënë dhe ti nën stop i van xhonatina. Hiç s'nallesh me xhonat. A do i bën kaimel xhozie nga se nuk premton kova mi për me ngjet, thot, çishmunesh ti me kërku për i shokëve to, gryes të ana, fëmijëve to. Ato rrethit tan me të ngue me dëgjimin absolut. A do ti zotin tan se ngon çasto? Zotin tan nuk e ngon çasto ti. Apo, pa dikush më s'mëngu gruaja vet i çon hun tan ditën. Çka? Tan ditën për me edukua apo? Fëmia radh se ngon tan ditën këqishtrën. Shoku i vet si fol me yol, derisa lot me ta morë vesh se s'më di fol. Ahmaq lëkësh kjo. Po ti zotin tan çish e trejton me gjunoa tan ditën. Ai thotani, s'ka lidhje. Tuvoj po i Allah. Pëndau te Allahut. Kjo na mson neve çishim e trejtun njerëzit. Kjo nga mësërnë njeve me më qishme i trajtu njerëzit Pas të i thot Khashi asot Zanin e ka të frikësum Nuk e qënë zanin Ska nevoj me që zanin Kur flet me njerëzit nuk i bërtet Pse me bërtit Pas të i thot Hadi el harakat Nuk lëviz pa kontrol është i qetë me lëvizjet e tina Pas të i thot Kad se gjedhe bejjë në jedejji Se gjedhe të në ilë lëmëmet -il Thot qenja ti që ngjat kompletëri me shpirtin, me mendjen, me zemrën e tij i ka bën seccde Allahut deri sa të dese. Domethënë, na nuk bën seccde vetëm kur falmi. Duhet me ndjeje nativë Allahut seccde në vazhdimsi. Edhe tash kur i tunajt, edhe kur diln prej xhamisë, edhe kur shkosh te shtëpi, edhe kur shkosh me vllazëni, edhe kur shkosh me miç e me familjar, duhesh me ndjeje se jeni rob i Allahut, trupi jot do të bëjë seccde dhe shpirti jot do të bëjë seccde Allahut. Andaj kujdes me punët tua. Se Allahu gjelluar atë qef Edhe dënë me parë o bëniën vëshdimisht e ti Pasaj thot Fële u lemjekun minë themarat i dhalik El qada e el qader Musë më kanë urëtësi tjetër E që ti caktimi Që sa caktimi? Gjunahit Pësë ne ka shuidhë ne i valohu me bo gjunah? Përse ta Që na me ullë kokën për Allahu të barë kjo vëtala Thotë që kjo kishë mjaftuwe Kjo kishë mjaftuwe Më kanë prej dobive Të gjunahit i bënkaj i me lëgjauzije ka përmen edhe meselet e tjera për e tërë do të përmeni shkurt nëse janë tej për të dobishme ka dhënë enel abd ja arifu hakikat e nefsi e ene ha dhalime thëtë robje kupton se është zulumqar dhe shpirti ti është njërand u ene ma sadara min ha min sharrin fakat sara min ehli i ma adenihi idil gjehlu wa, wa dhulmu kullihi, tansa, me mbao sharrri kullihi thëtë këtë baje gjuna e kupton se gjunahi ka dal piqati Meriton, të të qasinje, gjunacharje Dhe gjdo të mirë shkajkije Dhe gjdo të kajrë, dhe gjdo të zimë, gjdo të takva Pi kujta, pi tije, jo, pi Allahot Pi Allahot ashtë Kur të falësh, kur të gjërësh, kur të jeshi mirë Kushtë ta mundësoj, Allahot e bareke Dhe të ala, thotë argument është Doaja për nga meri sallallahu alaihi wa sallam Ku ka thonë për nga meri alaihi salatu wa sallam Allahumme, a ti nefsi takuaha, wa zekkiha, ente kajru men zekkaha, ente wali juha, wa maulaha, sallallahu alaihi sallam. Ki njohë si vet vetës, shisha shka lutët. O, Zot jam, jep ja vetës ti me takvallëkun. Po mirë, nëse njëri e më rriton vet takvallëkun, edhe e ka ndorë takvallëkun, pëse mi adhon dikur qëtëtër? Nëse ti e i Zoti me, me arrit vet takvallëkun, pëse me lut dikam? Ska mundësi njëri më botë të këva, illa enju zekjia hu rabbo, përveç nëse zot i vetja mundësën më pastrua. Pas e ka thënë për nga me sërëm, ka thënë, o zotë, pastroje shpirtin të tem, se veç tija i qka je pastron. Pas e ka thënë, ti e kije nërë shpirtin të tem, dhe ti e zot i shpirtin të tem. Sallallahu aleyhi wasallem, Fa idha ptela Allahu l-abde bi dhëmbi arafa bihi nefsehu a nëqsaha farutti bëllu ala dhaliket ta arifu hikemun vë më salihun adide. Thot, prej do bivet gjithashtë të të gjunao të është se Allahu gjelluala emson robin e ti se thije i mangët dhe mbiket mangësi njëriju e kupton vetë vetën e tina dhe njefë zotin e tina dhe e fundit, për këtë ligerat, atë i bën kaimi nuk është e fundit kala ma shumë e fundit është se Allahu Gjellu Wa Ala juri seate hilmihi. Allahu në përmjetë gjunahit qka ja mundësën me pa robi qëfarë butësijet ma dhe ka Allahu. Qëfarë butësijet ma dhe ka Allahu Gjellu Wa Ala. Të ka thonë mëzë ban gjunah, të ka thonë mëzë ban mëkat, mësë më kundërshto muhe, mësë më rebelo muhe, mësë më dhe lë kërshimuhe, mësë i shkelur dhe të mija, punoj i fashës e ti këmba, Asë njënë nësën e plëtsën të i qështë duhet Edhe ajnë fun prapë thotë tamam për të pranoj Kjo është kaj është Butësi e madhe Andaj thotë i bënë kajim e lëgjauzia Vë minha Vë minha Këtë ndikun nja 50-60 faqe Thotë minha Minha Prej dobive Prej dobive Prej dobive Thotë Prej dobive të gjënat është Ta arifuhu subhanahu abdehu Seat e hilmihi Jam son zoti robit vetë Gjërsin e butësisë të ti, wa këra me hu, fisitrihi alej, dhe nderin që ka e ka Allah kër e mbulon ata. Ebu Abdillah el-Kahtani, në nuninë e ti, në poezinë e ti që ka thanë, me ba Allah me mahek përden, së mjep selam kërkush. Allah u në rujtë. Para me ndonjë vë lezër, me nahek Allah u përden, me full hakikat, pa mashtrime, pa, pa u ba e filozofa, pa u ba dërvisha, pa i auzë gjatë njërzve, doran has pothu me nimeu se u janë takuali. Ha. Ja. Pa e vogë këta. Me nai hek Allahu neve perdët. Kush na ne fol neve? Thot ti ç'i xhunoja bona? Ati e banse ta, juniori i teatrit. Ande ka than Allahu جل و علا اللهم me, me dash, menjëherë u shkatron juve. Çiçu shkatron? Njëna prej komendëve verse, veç e u ka thën juniori i teatrit copa boni ju. Ai keni po edhe këto demokratë çka bojn? Demokrat, çka kanë fe? Nuk kanë fe, nuk i kanë frik Allahut fare qka vojnë, ata paskejnë atje demokratë, ato shkallim mas perdës, qka vojnë, në cedeja ja u mojnë skandalet. Hm? Skandalet. Kur dojnë në shkatruje qeverit, qka vojnë ata? Shonë thjeshtë të shkatrujnë qeverit. Kur dojnë më rëzuni qeverit dhe me ngrig një kjetër, qka vojnë? Nëse nuk e dëgjonë ata prej urlëve pasat e në qka i morëve, e shtojnë, ajti pak to, të skandalet. Unë e veci në qesë më popullë Vinë të hajnë ato, unës të hajnë Qishtu munë të bëna bënë eva Allah Thot, ki ku i desë Ki ku i desë, unë jam do të mbroj tije Jam do të mbluë, jam do të mbluë gjunatë As i dush me të shkatru, vesht atë qes të CD-en tane Dhe filmin të anë para njerëzve Dhe ti as një njeri mbot nuk do Ha, a qështu Kjo është, a e është Na e mëson, gjunahi Prej, butësis dhe rahmetit Madhë që ka Allahu të barek Adhe të di bë Thë ejju hilmin e adhëmën minë hadhe l'hylmë Qëfar buëtësie ka mbi këtë buëtësie? Qëfar buëtësie? Allah u nëmbronë, nëmbullonë, ka perde. Ibn Qajmë el-Gjauzijë më dhënë thotë, dhe Allah i gjëruja jo të me ti pagjunatë, thotë, lëshomë, minjarë lëshomë, që ti kane, i nditë. Ama Allah u gjëllua shka fëtë, më lojë, më lojë, gruja jo të shlomë, para me ndohë. Pasë a i thotë فَلَوْ لَا حِلْمُهُ وَكَرَمُهُ وَمَغْفِرَتُهُ لَمَّا اصْتَقَرَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي أَمَاكِنِهَا وَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْتَزُونَ وَلَا إِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدٍ فَلَمَن mëshira ti, bujaria ti thot shkatërohet qakon qilën tokë e thot tash me ditoje e nes legzoje për së dyti fjallën a Allah që ta kuptojshmir in Allah jum si ku sema vati val arda në të zula Allah e mbon qilën dhe tokën mësë qka, mësë shkatërohet kuptimi që li ashtë me bucine ti e ma bucine ti e ma paramenoj, ju edhin e adithin se deti dhe oceanet i thojnë o zot Jep në leje Se e të prun këto E të prun këto Rahmeti madhë Thetë Allahu të barëke Wa të ala Wa ketëbë rabbukum Ala nëfsihe rrahme Vërtejtë zotë juve e ka shkrujt për vedhvetën e vetë Rahmetin Wa le jëgjme anekum ila jëmin Ila jëmin qiyameti La rajbe fi Thetë Allahu gjellë u ala Allahu e ka shkrujt për vedhvetën e vetë Këtu ka përmen kiametin Dhe ka me ju rrinë gjallë juve në ditën e gjikimit s'ka dishim. Dhe një prejdo bive të këtja jetit është se e ka përmen kiametin me mëshiren. Pse? Jo e dinë se kiametin është i trishtu shumë. Ama rovëve të Allahu i gjellu ala, Allahu i ka qëtsu se kiametin ngritët me mëshirë. Me mëshirë. Mëshir. Dhe deri sa në disa trasmetime, shumë gjuna qardë kanë me shpesu e Allahu te bareke ve teala mifal kur ta shohni se me turma Allahu bes tin xhennet do i fal elusim Allahun te bareke ve teala te Allahu jella jlaluhu msni grisperdat e tina elucim allahun jelle wala ce allahut tabarake we taala na munsalmeu pengenduo ne cdo çastë e jetës ton elucim allahun jelle jalalu ce allahut tabarake we taala na qaplan me mushirit e tina me bucinë e tina dhe me gjith çka çka allahun jelle wala edin sosh më mirë për neve elucim allahun jelle wala ce allahut tabarake we taala na musojme kuptue urçit e jetës na musojme kuptue fjalën e tij fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elucim allahun jelle jalalu ce allahut tabarake we taala na رفونديم <تصفيق> تمير اينو سم الله وتبارك وتعالى چا مسلمانت کودي چان الله تندهم د برګوسه د مسلمانو والله تليران اينو سم الله سبحانه و تعالى چ الله جل جلاله کومپلوت د ذكرثه د ظلمچار والله تشپرتالون اينو سم الله جل وعلا چ الله تنباکويه م پيګاميرن پيګامرت تينا م شهيده د ميرسمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين